Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana illa ma alimtena innaka ental alimul hakeem Allahumma alimna ma yanfauna manfa'na bima alimtena wa zidna ilman ya alamin So slova ihwala pripadaju sama Allahu subhanahu wa ta'ala Neka je slova ihwala uzvišenom Allahu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 Da ne imamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća. Da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti i da nam pomogne da se koristimo donog onog znanja kojeg smo već stekli, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gladaoci, draga braća muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru, islam. U ovim našim emisijama govorimo o propisima dini islama. Konkretno govorimo o namazu i njegovim uvjetima. Ovjeti namaza da bi namaz bio ispravan, moraju se ispuniti određeni uvjeti. Do sada smo govorili kada smo govorili o čistoći, govorili smo o abdestu, dakle nema namaza zasigurno bez abdesta, kao što Allah subhanahu wa ta'ala i kaže: "Ja juhalldina amanu itha quntum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahoo bi ru'usikum wa arjulakum ilal kabain." O vjernici, kada hoćete namaz da obavite, onda svoja lica operite, i svoje ruke do iza laktova operite, potarite svoje glave i operite svoje noge do iza članaka. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam kaže: "Ne prihvata Allah namaz nikoga ako se ne Allah subhanahu wa taala neće primiti ni od koga namaz kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Dakle kada učini nešto čime gubi abdest, ne može da klanja, već mora da se Morada se obdjesti. Zatim, od uvjeta ispravnosti namaza jeste nastupanje namaskog vremena. Nastupanje namaskog vremena, kao što Allah dželle vealla kaže: "Inne salate kanat alel mukminine kitaben mawquta." To namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u određenom vremenu, propisano je vjernicima da namaz obavljaju u njemu određenom vremenu. Dakle, podne namaz Klanja se u podnemskom vremenu i, i kindija akşam, u kindijskom, akšam u akšamskom, jacija u jacijskom vremenu i sabahu u sabaskom vremenu. Nemoguće je dakle jedan namaz klanjati u nekom drugom namaskom vremenu. Dakle, jedan od uvjeta ispravnosti namaza da bi namaz bio ispravan i da bismo se mogli nadati njegovom primanju kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da se obavi u njemu propisanom vremenu. Zatim, nakon toga, govorili smo o narednom uvjetu ispravnosti namaza, a to je da se bude propisno obučeno. Dakle, kada nastupi namazko vrijeme, abdestimo se. Nakon abdesta, lijepo, propisno se oblačimo. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže Osinovi Adamovi, kada hoćete da obavite namaz, onda se lijepo, onda se propisno obucite. Također, jedan od uvjeta ispravnosti namaza jeste otklanjanje nečistoće sa svoga tijela, od jela i mjesta gdje će se klanjati. Dakle, trebamo se abdestiti i prije nego li se abdestimo, trebamo sa svoga tijela otklonuti nečistoću. Kada se lijepo propisano oblačimo za namaz, trebamo pregledati svoju odjeću, da slučajno nema na njoj nešto od nečistoće. I također, mjesto gdje ćemo klanjati treba da bude čisto. U osnovi, kao što je rekao Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْدُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا Meni je cijela zemlja učinjena čistom i mesčidom. Cijela zemlja, dakle gdje god se nalazili, Možemo klanjati. Međutim, postoje izvzeci, postoje određena mjesta na kojima se ne može, ne smije obaviti, obaviti namaz. Prije svega, dakle, trebamo očistiti nečistoću sa svoga tijela. Zatim od i na kraju, dakle, mjesta. Postavlja se, dakle, pitanje šta ukoliko čovjek obavi namaz, a na njegovom tijelu je bilo nečistoće ili na njegovoj odjeći je bilo nečistoće on je pregledao odjeću obukao je nije primijetio kasnije nakon obavljenog namaza ustanovio je dakle da postoji nečistoća prije svega dakle postoje jasni kuranski ajeti i hadisi Allahovog poslanika alejselatu selam koji nas obavezuju na čišćenje odjeća na čišćenje odjeće pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala wasiyabaka fa tahhir wasiyabaka i svoju odjeću svoju odjeću očisti također spominje se u hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha da bi ona čistila odjeću Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam zatim bi ona oblačio tu odjeću i odlazio odlazio na namaz i također spominje se slučaj u hadisu da Allaho poslanik alaihi salatu sam jedne prilike predvodio je, džematlio namazu, klanjao je namazu u džematu i u toku namaza, dakle kada je dole sjedio, nakon dva rekata kada je sjedio, učio je tehijatu, dakle tešehud prvi, skinuo je svoje nanule. Skinuo je svoje nanule. Pa su svi ashabi poskidali svoje nanule. Nakon što je predao selam, Allaho poslanik alaihi salatu sam je se i vidio svoje Ashabe kako pored svih svakogodnjih nalaze se njegove nanule upitao je za razlog toga pa su rekli vidjeli smo tebe da si ih tiskino pa smo ih miskinuli nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ga je u toku namaza obavijestio melek Džibril da se na njegovim papućama nanulama nalazi nečistoća pa je pa je skinuo nečistoću dakle odmah kada je bio obaviješten Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Skinuo je, svoju obuću. skinuo je svoju obuću i na takav način od sebe odstranio nečistoću. Dakle, nečistoća sa tijela, odjela, pa čak dakle, i obuću, ukoliko se klanja u obući, ili čarapama ili mestvama, ukoliko se sazna, obaveza je odmah da se to, ukoliko se omogućnost mogućnosti, da se to odstrani. Međutim, šta je s onim obućima? čovjekom, onom osobom koja obavi namaz i tek kada preda selam, kroz izvjesno vrijeme, sazna da je na njegovom odijelu bilo nečistoće. Ili ga neko obavijesti o nečistoći na njegovom odijelu. Postoje različita mišljenja kod islamskih učenjaka. Islamski učenjaci podijelili se po ovom pitanju na tri mišljenja. Ima učenjaka koji kažu da je obaveza takvoj osobi da ponovi namaz ukoliko sazna da je obavila namaz jer obavila namaz i na njenom odijelu je bilo od nečistoće na odijelu je bilo nečistoće obavezaju je da ponovi namaz zašto zato što se kaže da je čišćenje čišćenje tijela odijela i mjesta na kojem će se obaviti namaz uvjet ispravnosti namaza da dakle, koliko nije očišćeno Taj uvjet nije ispunjen i namaz nije ono što je uvjetovano, namaz dakle nije ispravan. I kažu obaveza je ponoviti taj namaz sve dok ne istekne namasko vrijeme, tog dotičnog namaza. Drugi islamski učinjaci kažu obaveza je takvoj osobi da ponovi namaz jer njeno dijelo nije bilo čisto. Obaveza je da ponovi namaz pa makar i isteklo namasko vrijeme. Makar isteklo namasko vrijeme, obaveza je takvoj osobi da ponovi namaz jer nije, dakle, njeno dijelo bilo čisto. a To je uvjet ispravnosti namaza. I treće mišljenje Allah subhanova tela najbolje zna jeste, dakle, da takva osoba ne mora ponavljati namaz. Takva osoba ne mora ponavljati namaz. Ukoliko sazna zanečistoću na svome tijelu, odijelu, ili čak mjesto na kojem je klanjala ukoliko sazna nakon završenog namaza. Nakon obavljenog namaza osoba neće ponavljati namaz. Zašto? Zato što nije znala. Dakle, ona je pregledala, pregledala svoje tijelo, pregledala svoje odijelo, mjesto na kome će se klanjati. Dakle, ustanovila je da je bilo čisto. Međutim, kasnije se ispostavilo da je bi ipak bilo nečistoće. Dakle, ona nije znala, nije dakle namjerno klanjala u nečistoj odjeći svjesno i slično, već je, dakle nesvjesno, neznajući znajući obavila namaz u takvoj odjeći. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u zadnjem ajtu sure El Beqara, dakle spominjući govorovi vjernika Rabbena la tu ahidna inne sina ahtana. Gospodaru nemoj nas obračunavati za ono što učinimo iz zaborava ili pogreške, dakle nesvjesno ono što učinimo, ono što učinimo nesvjesno. Pa dakle osoba zbog ovog Kur'anskog ajeta neće ponavljati namaz. Također, zbog prethodno spomenutog slučaja Allahovog poslanika, alihi salatu vasalam, kada je u toku namaza skinuo svoje nanule, skinuo svoje papuće i nastavio da klanja namaz, dakle, klanjao je dva, pa je sjedio u toku sjedenja, skinuo je svoje papuće i klanjao je još dva. Da mu ona prva dva rekata koja je klanjao s nečistoćom na sebi, da nisu bila ispravna, onda bi naklanjao u njih, Međutim, klanjao je samo još, klanjao je samo još dva rekata. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Osoba ukoliko obavi namaz i kasnije ustanovi da je na njenom tijelu, na njenom odijelu bilo nečistoće, takva osoba neće, neće ponavljati namaz. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje, najbolje zna. Dakle, potrebno je da očistimo svoje tijelo, svoje odijelo. I mjesto gdje ćemo obaviti namaz od nečistoće. Dakle, neophodno je da obavljamo namaz na čistim mjestima. Kao što sam rekao, općenito u hadisu se kaže i cijela zemlja mi je učinjena mesđidom i čistom. Cijela zemlja je pogodna da se na njoj obavi namaz i da se s njom postigne čišćenje. Pa dakle, u osnovi može se obaviti namaz gdje god se nalaze. Međutim, je drugi hadisi koji ipak izuzimaju određena mjesta i ta mjesta pojašnjavaju da su nečista. Opisuju ta mjesta kao nečistim i na njima se ne može, na njima se ne može obaviti, obaviti namaz. Pa dakle, od tih nečistih mjesta jeste, dakle, hamam. Hamam. Mjesto gdje se čovjek kupa. Mjesto gdje se čovjek kupa. Također, nužnik, svakako, najistrožije, dakle, zabranjeno mjesto i najnečistije mjesto je jeste, dakle, mjesto gdje se obavlja nužda. Kao što je rekao Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, doista, dakle, na ovim mjestima gdje se obavlja fiziološka potreba, na tim mjestima prisustuju šeitani, prisustuju šeitani, pa zbog toga kada neko od vas želi da uđe u nužnik, neka kaže, اعوذ بالله Ja se utječem Allahu od, dakle, muških i ženskih džina. Od muških i ženskih džina. Ili zastor između vaših očiju i džinskog pogleda jeste da kada uđete u nužnik da kažete bismillah. I drugi zikrovi, druge dove koji se spominju u hadisima Allahovog poslanika, Mohameda sallallahu alihi wasallam koje je potrebno proučiti kada se ulazi u nužnik. Zatim hamam, dakle, mjesto gdje se kupa. Mjesto gdje se kupa također je jeli, nečisto. Jer je došlo u hadisu Al ardu illa el Ardu Cijela zemlja je mesčid osim mezarja i hamama. Osim mezarja i hamama, dakle, mjesta gdje se kupa. Pa ovom hadisu saznajemo i za treće mjesto na kojim se ne može obaviti namaz, na kojem se ne može obaviti namaz, a to je, dakle, mezarje. To je, dakle, mezarje. I postoje brojni drugi hadisi u kojima se zabranjuje obavljenje namaza na mezarju ili prema mezarju ili prema mezarju, odnosno prema kaburovima, kako je došlo u hadisu Abu Murcide radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam la tajlisu ala al-quburi wala tusallu ilayha. Ne klanjajte na kaburovima i nemojte klanjati prema njima. Neka niko od vas ne sjeda na kabure i neka ne klanja prema njima pa pojedini islamski učitelji zaključuju koliko bi čovjek klanjao prema kaburu da njegov namaz ne bi bio da njegov namaz ne bi bio ispravan dakle ne može se obaviti namaz u nužniku niti hamamu kupatilu, dakle gdje se kupa niti niti mezariju također u hadisima se spominje i četvrto mjesto na kojem se ne može obaviti namaz to mjesto je rijetko kod nas a to su dakle torovi deva. To su, dakle, torovi deva. Tamo, dakle, gdje borave, borave deve. Zašto? Allaho, poslanik s.a.v. spominje da zajedno s njima, dakle, na tom mjestu borave, borave i šeitani. I tamo gdje god se nalaze šeitani, gdje je, dakle, god poznato kroz hadise da su to staništa, mjesta, džina, šeitana na tim mjestima ne bi trebalo obavljati, obavljati namaze. Zatim, nakon Dakle, uzimanja abdesta, nastupanja namaskog vremena, propisnog oblačenja, zatim nakon čišćenja tijela, odijela i mjesta gdje će se klanjati od uvjeta i spravnosti namaza jeste i okretanje okretanje prema kibli. Dakle, svi islamski učinjajci su složni, Nema ima među razilaženja da je jedan od uvjeta ispravnosti namaza okretanje okretanje prema kibli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala qad narod teqallube vočhike fi sama falenu veljenke qibleten tardoha faveli vočhike šatra al mesjidi il haram. Mi te vidimo kako bacaš pogled prema nebesima iz želje da se promjeni kibla i mi ćemo jeli kiblu učiniti onim mjestom koje kojeg ti priželjkuješ, zato okreni svoje lice. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Zato ti svoje lice okreni u pravcu Masjidu l-Harama, odnosno u pravcu, pravcu Kiabe. Također u hadisu Ibnu Omera, radijallahu anhum, Abdullah Ibnu Omera, radijallahu anhum, spominje se događaj promjene kible. Kao što nam je poznato, Allah, poslanik s.a.v. u Metki, klanjao je namaz u pravcu Beytul Maktisa. Nakon što je učinio Hidžru u Medinu, 16 ili 17 mjeseci i dalje, u svome namazu okretao se prema Beytul Maktisu. Svo to vrijeme Allahuposlanik, sallallahu alaihi vasallam, priželjkivao je promjenu kibleka Meki. Dakle, iz koje je istjeran jeli, odvojio se od Kabe mušerefe pa je priželjkivao da se u svojim namazima okreću prema, prema Meki, odnosno prema Kabi bih nakon tih 16 ili 17 mjeseci dolazi pro, do promjene Kibli. Pa se u hadisu Abdullah ibn Omera radijallahu anhumah spominje da je jedan od ashaba došao u mesčid Kuba, dakle u Medini, u mesčidu Allahovog poslanika, u džami Allahovog poslanika, alihi salatu osam, desila se promjena Kibli. Zatim je jedan od ashaba otišao do mesčida Kuba, do džamije Kuba, I tamo zatekao muslimane da u namazu okređu se još uvijek prema Bejtul Maktisu, odnosno prema Jerusalemu. Pa je obavijestio ih, dakle oni su se nalazili u namazu, u toku namaza bili su okrenuti prema Bejtul Maktisu i čak su se nalez, nalazili na Ruku, pa ih je obavijestio da je došlo do promjene Kible. Nisu prekinuli namaz, niti su se ispravili sa Rukua. Već su, dakle, u takvom položaju, uru, na ruku, saf muškaraca, saf djece, saf žena, koliko ih je već bilo, na takav način, dakle, dok su se nalazili na ruku, okrenuli su se prema mesčidul haramu, odnosno, jeli, prema kabi. Dakle, nisu preklinili namaz, niti su rekli da obavimo još ovaj namaz prema bejtul su pa ćemo se onda u narednjim namazima, okretati prema Kabi već su na takav način u tom položaju na ruku svi se okrenuli svi su okrenuli prema Kabi u svojim namazima što dakle govori zasigurno o obaveznosti okretanja prema prema Kabi u namazu. Također, spominje se u hadisu Ebu Hurire radijallahu talan slučaj čovjeka koji je pogrešno obavljao namaz nekoliko puta. Pred Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasalam i onga je Allahov poslanik stalno ispravljao i vraćao, govorio, klanja jer ti nisi klanjao, klanja jer ti nisi klanjao. Nakon nekoliko puta čovjek je došao u poselami Allahovog poslanika alihi wasalam rekao pod uči ja ne znam. Ja nisam više kako da klanjam. Pa mu je rekao Allahov poslanik, alejhi salatu ve selam, kada hoćeš, idha qumte ila salla, kada hoćeš namaz da obaviš, lijepo se abdesti, fa asbidil wudu, thumma staqbilil qiblah, takbir. Lijepo se abdesti, zatim se okreni prema kibli, okreni se prema Kabi i donesi početni tekbir. Zatim ga je podučio, dakle dalje kako teče namaz. Iz ovoga Početka hadisa vidimo da Allah, poslanik alihi salatu sam naređuje da se okreni prema kibli. Kada hoćeš namaz da obaviš, lijepo se abdesti, ثُمْ مَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ Zatim se okreni prema kibli i donesi početni tekbir na takav način, dakle, stupi, stupi u namaz. Okretanje prema kibli može biti dvojako. Postoje dva načina, ali dvije vrste ljudi koji se okreću prema kibli. Oni koji vide kabu. Oni koji vide kabu, njima je obaveza da svoje lice uprave prema kabi, dakle da usmjere se prema kabi tačno. Doći oni koji ne vide kabu, poput nas, dakle koji smo daleko od meke, mi se okrećemo u pravcu kabe. Mi se okrećemo, dakle, na tu stranu na kojoj se nalazi nalazi kaba. Nije, dakle, moguće strogo, sto postotno okrenuti se prema kabi, ali, dakle, okrećemo se Prema toj, prema toj strani. Kada spada obaveza sklanjača da se ne okreće prema kabi. ili kada je čovjeku ispravan namaz ukoliko ga obavi, a nije bio okrenut prema kjabi. Prije svega potrebno je napomenuti da je obaveza prema kjabi okrenuti se samo u obaveznim namazima samo u obaveznim namazima, prilikom putovanja. Ukoliko čovjek putuje, obaveza mu je da se maksimalno potrudi kada obavlja fardove da se okrene prema kabi. Međutim, tokom sunneta na fila nije mu obaveza da se okreće prema kabi, već biva okrenut tamo gdje je okrenuto prevozno sredstvo. Međutim, pocrtavam kada treba da obavi fard namaz Farzove kada treba da obavlja, onda mu je obaveza da se okrene prema strani Kabe. filama kao što rekao, to nije obaveza jer je Allah, uposlanik sallallahu alaihi wa sallam, klanjao unafile na svojoj jahalici i bio je okrenut tamo gdje je bila okrenuta jahalica, deva, konj ili slično. Međutim, kada bi trebao da klanja fard, slazio bi sa svoje jahalice i okrećao, okretao se prema prema Kabi. Zatim, kada spada obaveza, dakle onome koji nije u mogućnosti da se okrene prema kibli, nikako. Kada spada obaveza okretanja prema kibli u namazu, onome koji nije u mogućnosti, poput bolesnika ili čovjeka koji putuje, zna se često desiti da putujemo dakle u prevoznim sredstvima koje nije moguće okrenuti prema kibli, niti je moguće da se mi okrenemo u njima, u njima prema kibli. Pa dakle, tada stupaju na snagu riječi Allaha subhanahu wa ta'la fette kullahe mestetatum. Allaha se bojte onoliko koliko možete. Allaha se bojte onoliko koliko možete. Zatim, onome kome kibla bude skrivena ne bude znao odrediti pravac, stranu kible. On se potrudi, međutim, kasnije nakon obavljenog namaza ustanovi ili ga neko obavijesti da je kibla potpuno u drugom pravcu takva osoba neće ponavljati svoje namaze. Dakle, ukoliko se potrudi da odredi stranu Kible i obavi namaz okrećući se prema toj strani, kasnije bude obaviješten da je na drugu stranu Kibla Kabe, a ne na onu stranu na koju se on okretao, tada dakle on neće ponavljati namaz. Jer se prenosi u hadisu Allahov poslanika, alihi salatu, koje prenosi Amir ibn Rabija, da su jedno veče, nalazili se dakle, u tamnoj, mrkloj noći, pa nisu znali odrediti pravac kibli. Pa je svaki od njih klanjao na onu stranu, okrenuo se prema onoj strani za koju je smatrao da je pravac kibli. Kasnije su obavijestili Allahovog poslanika, alihi salatu o salam, o tome, pa... Allaho poslanika alihi salatu ve salam je, dakle, rekao fe einema tuvellu, fa temme vajhulloh. Spomenuo riječi Allahu subhanahu wa ta'ala, gdje god se okrenu, okrenete, pa tamo je, dakle, Allahu lice, odnosno tamo je, jeli, Allahova, Allahova strana. Okrenuli ste se prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također se čak spominje da je Allaho poslanika alihi salatu sam jedne prilike je klanjao sa svojima sahabima u maglovitoj noći ili predzoru, pa kada se razvidilo nastupio dan i za sunce primjetili su da su suoplanjali u potpuno ili drugom pravcu međutim nisu nisu ponavljali nisu ponavljali svoje svoje namaze također kada spada obaveza okretanja prema kibli u toku ljutog boja u toku ljutog boja kao što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se pomiješaju safovi safovi boraca onda dakle od namaza ostaje tekbir početni tekbir i dakle i šaret, i šaret glavom. Na takav način, jeli obavljaju se i ruku i kijam, i ruku i sežda i jeli okreće se prema neprijatelju, a ne dakle prema prema kibli. I također od uvjeta i spravnosti namaza jeste nijet nijet. Od ispravnosti namaza jeste nijet, da donesemo nijet za onaj namaz za koji klanjamo. Dakle, obaveza ga je donijeti prije stupanja u namaz, prije donošenja početnog tekvira. Zna se često desiti da ljudi donesu početni tekbir pa se onda u namazu zapitaju Bože, dragi, šta li ja klanjam? Ne, dakle, potrebno je donijeti nijet prije stupanja u namaz. I također da se napomeni da je mjesto nijeta u srcu, a ne na jeziku. Nažalost, kod nas je li uveliko prošireno da se jezik koristi za izgovaranje nijeta, odnosno da se nijet izgovara jezikom do čim je li čovjek možda uopće i ne razmišlja pa se zna desiti da formalno čovjek zanijeti možda neki drugi namaz, a ne dakle namazu u kome se nalazi. I bret, pouka i propi se donosi na onome što se nalazi u srcu. Dakle, nijet se donosi u srcu. Ne prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu oslam niti bilo kojeg njegovog halife pravednog Ebu Bekra, Omera, Osman, Alije, niti bilo kojega shaba, niti bilo kojeg imama Ebu Hanife, Malika, Šafije, Ahmeda, izuzevi mama Šafije, jeli spominju se, prenose se određene riječi, da ih je izgovarao prije negoli bi donio početni tekbir. Međutim, od Allahovog poslaninka, alihi salatu sam, njegovih jashaba, prve tri generacije ne prenosi se da su, donosili, da su donosili nijet, da su izgovarali nijet jezikom. Dakle, od uvjeta ispravnosti namaza jeste nastupanje namaskog vremena, uzeti abdest, propisno se obući, ostranti sa svoga tijela, od jela i mjesta nečistoću, okrenuti se prema kibli i donijeti, donijeti nijet. Ovih šest stvari neobhodno je da budu dakle prisutni prilikom obavljanja namaza da bi nam namaz bio ispravan. Međutim, i pored ovih uvjeta postoje druge radnje o kojima ćemo, ako Bog, da govoriti u našim narednim emisijama koje mogu uticati na neispravnost namaza. Mogu dakle pokvariti nam namaz. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učinje od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojimi i vašim roditeljima i svim vjednicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wasallihuma la nabina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi hegmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.